او لاماتې نوزی خیر دی که نور والوو ورته چې کې نوم چا خیر فوت ناچ بس شفا جيدي دا کاته ک ګ ل باندېور چې ذا بالا ه کوم په خوزن نه کاره هو بیاینوي دله ب ې بول چکه نه دا او دا دنه د دې توبه ولاستن جي يمينه ولا تنفص فلنا ها او په الباب احاديث كثيرة فابنقول اذا لنا دي بارين لکن ها باب د بیان د کراهت د مشيک فی نال الواحله فیو په انذار کہ روان خلق وجد لیوانی او قف واحد یا په يوم زکی خلائر او دن قبر فبنی دا نه او یو په دی چول ده بلک نه چه بلک دا کی دار دی دبی یوی جن د ریبلس پکایم لريکتی او وکرا د لفس النعلی دارنګ په بیان د کراحت دا وسط له د پیزار د موذ کې قایمن بولا او د پیلا له پیزار اچ خدا فیلی بحری نو وقلت فکین نو په غلارې کې نه هغه واچه نبی ستاندام په دیش محمد رسول الله صلی او عزر به اسکی نه شلو الګ تر ته او د غزک نه شمه خو انا غب چلی نو بس د دې د ځکه واه خو ن دی وی او تن تاسو په یو په زار کی علی تعالیهما جميعا یاخذي ضوالا کفوکی او یخلعهما جميعا یاذ ضوالا وبسي اكثر د دې غران نه لوي کری او بفر کی عدل لرونی چالو تا تاسو دغه تدری نه دا چې چاو په ډیکړی پټی چې نو بکړی نا تپاتې په زاری په صدر کې چوری او خپل خارجي کنه هروبدا را روانه بعد 4 صدوق و غدست و ميروكي سيدة بتالي ما شاء الله محمد رسول الله بزميدارهم قلوه صلى الله صل عليه صل وسلم بيش جنو سمبتا والاك كل نا كله علم ناو والله تعالى جيدنا اتفاقيات و نظر سيواجه داع دائك يقبل دمو بكار راجي كله غزة ناو شنبير صلاة والسلام دي قال مدينة هجرة تقول صحابو تعبير كوا كي كوا؟ تعبير، تعبير بجري؟ یو کجوري دا وبل کې چې نه الله غول مذکر او مؤنث پیدا څه کوي پیدا خو یا کجوري ډېر کې کنه چې لنکه ومه کوي صاحبوره په هغه کجوري کې به چې تاسو کې مته موږ ورته انتم عالمو به امور د دنیا کو د دنیا په کارونو کوي دیګه کتاب زفاره په شی ویله انتم عالمو به امور د دنیا کو د دنیا کو کنه وردا غل په ماشالله وای او جمیع ضوار خپل اختیار لیکی سمې هوې ضوار خپل اختیار لیکی به سپلو ديږي او وقاله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قطع شفعوا نحلنا على احلكم قلت اشريقي مذید ته هزار دی او تاسو په علاوه چې په قران قبل کې د حتا یو دی رضی الله تعالی او عند رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی عن تا الى الرجل قائما به دا معنا کړه د پیزار اجو لپاره باندې باب النهی عن ترك النار بالبيت عند النوم باب دې په بیان نومره کې د حضرت اور نبوکور کې بہت ذکر وکي اوشه کړه بل <سؤال> بیت وانا احي دراز دلکم پردا چه نو الکا <سؤال> بل <سؤال> بیت وانا احي سوا ور کارت سیراج نو ریکا اور کو دیو او کد دیوی نه باری دیو کی وی مڠک اور ذل بوتی نو او وقت دت به فلا چوری را روانه کدی به بس تاوی تریج به لکی هو دی بل ب ب ب ب ب اور بلگی دل دا کرم ک امبل نو بزی ادا الله واهو را لا تترکننا را محمد الرسول اللہ برمائی صلی اللہ علیہ وسلم قور مپردیف و قورنو کی حیلت آرامل کر جودگی احترق عبیتن بالمدینہ کی پمدینہ کیاو قور سجد علی آلی من اللہ علی شکی قور طور لگی دیو خانان فلما خدت رسول الله صلی الله علیه وسلم بشانی جنازی قورو راسه په سجدی دي قال ان هذه النار عزول له نوې سمدا او استادو دشمن دي پای ځانې تم پات یو کرے غپل انا علو کې فټ و وه او کېپېقا او د مشکې زو خدي چې د بند و وه اغېپلا آب در راواي بند وي در راې بده ووي ړی ی زو د درواي پ اوپې دره برغولې کې ده که نه غپل انا لو پټ کاه دپاسې برغولې کې د جاب کې ده اوس او اغلقل او بابو عطف و او دویتی نملی که فا انی شیطان اللہ یا حلو سقان شیطان لیشی پرانستے مشکیلا و لا یدتہو بابا او نا دروازہ کنو سبحان اللہ دروازہ دی واجی موائکا نموائی و لا یدتہو بابا و لا یکشف انا لوخی نصر نلی که فا انی جد احدو کم اے اے کشن نیمی اوتا نسان تو سشینی برغولی مرغولی ایلا او من غلا ایلا ای پلن پلن کی دی پو دیرا دورا کرا پلن پلن کی دی په لوکي باندې پلن پلن کی دی دک پلن پلن کی دی په لوکي باندې څه عوذ ان بسم الله شیطان بجال دچ راشي دي کی متیاجو کیه جنه څه شي اس کی ادا کولو محمد رسول الله وی دی صلی الله علیه وسلم دا چل بیا کوي وای پرطم الله فليفعل لا تديو كي فان الفويث قطا منغت کي تر تذرم على اهل البيت بيتهم دا صدئي فقور واره واره قورداري الکو ایسا کا الخاره تذرم وتحرق صدئي بعد په بيان نه کي تعلق نه ما لا مصلحه تي بمشقه کي اسمه هدف جنيه او دې بمشقه رو دې کې مسلمانیش ټلېډ کې خو څه څنګه یې روبې دې دې ورام یې غافي مخې لکه لېډ کو کلاوري زره کلاولې دې نو شي دې دې ځین دې بندا یې ومار وخت یې لې کو له وخت یې هغه طبيع او ترتالو ښادي نو الله وای وای نو هینا وایا پر دې د میزان نو هینا ممبر کړي شیو والے تکلف من دا دین خطاب عبد الله ایبوسود رضی اللہ تعالی و بر قال یا ایو الناس من علی ما شیء ان یقول بی تا تجر زپدین و من لم یعلم ف یقل الله عالم اذا دے برذور پیش مرہ من العلم ان تقول لما لا تعلم الله عالم د علم بے چه کم سवारे دپوی چای کی القداب کې مې لګي قال الله تعالی نبی کول ما تر کومه خلک اجر او ما ار من المتكلمين چې ناراضي او ورته رئیس تا او ورغون راځم تا موږ و نه داند کې نه داند درجه دې ور کب او آ کس کې و بدن ند کنا دند یا تر جانبتی دص ان کر ک بدن ند لري باي باپ د بیان د حرام والد او شان دکی کومری بانی ولقل خد او د انکی وهل وشق لجه بیم اغدا د بیا در سره اچو ا زکو په د شیکر جنازي لبرازی کنا او پاس پا ا سلام پاس جو کو مدعو حضرت اندرے ورا دی اوی ویکتو خودای شہید کی سفارش پر میں کوی کا نام او زکو خودای شہید کشیدہ پچی بچاد دا اور گداخیرن خشنو ببر سری یت دیما زما نو ہاں وایا سنگار یار کی نظر بتی لری کا نو تا جانا دیکھنے دی کلهغهغه هغه وتوی وي به او څنګه وي؟ خوست ماته کار د بیرشي. آ، څنګه ولای شي د بچانو فکر مکا وا ماتا ماتا په بار دا ماتا په بار نه نه نه ماتا په بار ذبی بن غول ذکر ما تپ بار بار دې دې دې بن غول ذکر مکوا دا پښتنه چې ما غریټ غټي کنو ډېر خسته لزم نکړه الله دې دې دا جمله بغیر حدیث نه سم جوړې نه دي ننور مینه ته ونه دا جمله دا 11 لگا دا صبر شي دې ایمان ورہی پاتی واړو واړو دې دې تاسو ته کېنه سوغانا الله سوګي تاسو دا جمله دې دی وجرہ کستا سو په علاقه کې د شهداو بچی اعتبار ضروري ده خپل وخت مراتب او ترکاتوي الله واجر دی پینښت به موندل پالي تاسو تاسو څه وایي د ډاکټر د ډاکټرانو تحقیق ودارې چې څوک د ډیټو ورنا کې سندې نتیجه دی د دې غړي تحقیق مو اوسوریدل مناسبت سے چې دغه دا او اور دلتا بلی اور دلتا کیا تا مدن غٹی مناسبت بھی کہنا ما تا ہونا دے معلومنو کہ سید و دا ام علم دے نیم پیدا آئی وائی ماشاءاللہ وائی القارن نجیر صلی اللہ علیہ وسلم المیسی وعظبو في قبره بماری حالی مل <سؤال> سزار کو رکی پا قبر دا بیماری بماری حالی في رواق المانی <سؤال> حالی <سؤال> <سؤال> یا بماني حبل مالي او څنګه فارغ دي سوال داره چې الله تاسو دروازه دې دروازه کړئ دا یې ځواب دی چې اوګري کی حالاته کې ثاني دیوې چې دغه عادتي او څه لازم دې دي ممه د څنګ کې دی نه کوي دې پر خپل عملي جوړي او چويږي یا د آرتینو مراد دي چې هغه او یې چې په نوم باندې ولګاره عرب په یو بل کوي ها شکي علی الجیب ابن تبع بابا دیسی کنی گریوان دو اوشنوا، لاتی آغا مرآتی ہے لیسا من نامن ضراب الفضول و شکل جیوغو دابی داول جائلیان نو کاننگی نوی گریوان ندشلی جائلیچ چکنی گیا تجاری ابو موسى عبد الناصر او راشه بغوシャレ لوپيوسي پیراو او ذو دي پو ذلائب یخدیکو دغاران دغه نفع اکبر التصیح برنا را شروع شو دچنیواله پواات کرا فلمن ستید نه جوړو طاقت ینو او يرد علیها شی ان چه پدی وری ردو کی دغه حقا فلما اباظل چهوش کرا له قال انا بری او من بر اجر رسول الله ز بایغات ذمہ دار دې چې الله ته محبت کوي کار کړ دې ان رسول الله بری او من صالقهتی وال خالقتی والشاقه الصلقه الکی ثرف او تاياه چااز کور دقي ب یاحقې د دی وال <سؤال> حال کا الذي ته ل کوره اسدل المبه چې د مبت و کې سر وشا کا الذي ت ش کو سوبا چې جاې لي زې نه بر ما پ برې برري ص الله ې بر ت چواني و تم وا من نه چا علی چابر کی سالویر کی به نو یو هغه بوی باندې حالې او قیامت قیامت پر باندې دلبس زار کولی کی دغه اګمانی حالې پیاو تدید نوخ اخذ علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم عند البیا محمد نبی اسلام لو داغه د تباعات وقت کولو د وقت فواد د بیات کی الله د نور حجم بساد نو بیوشی را اترسو علا عبداللہ ابن رواح سکریم اگردو لکتاب سمگورا فجعلت اختو تذکین و خورش و رضی جرلی و تقول واجبلا وکذا وکذا تعددو علیه سوارنی د ګول فقاله کینا فاقر غوتو وکړ چې هوښراله ما قلت شي الا تیلی تاس شي نه مگر ما ان ته کدا دې تدکتی په دې شي نه کې راډې لاغلا موږ د خپل سره دا قریب الموت خپل سره وایي ملائکه باندې هغه ورسله کې لور کی یته تشي دا دې وی چې وا غاره تغری تغری پیر ذکر دی باندې واه دا حدیث په درې تا اوه ما صحاحي حدیث نمبر 925 تیر شوی دی حق ظالم حق ظالم بکوہ تاو دردی بارکتی بکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا اے حق ایدالم تطبو ویلگر جکلتو گوربا جیقم نوناتیا مقید بندتو قامو یوم القیاما جا تکیمت طرم قدوری کیگی وعلیہ سربان ملتا ترانا قدیباری با یہو قدیشی دو گوگوڑ گوڑ دیجنی دا اوڑی رف تو دو کاندار نا تبوز گوڑ گوڑ خارق لاستیمالی وزرع نوزغربی جرمی من جرمی دخارق صغره به کیدی په پات غریبی با او د ګوګل وګارم بډیر یا ها اذ واذ عقیق دی اجی عقیق الطابعی اریم را تین منل مبایعات دی الله ینه یو خدل دی نقل کوي چې هغه تربیات کړی شه ولکا کبه خو سره دی بهات کړی شه نو یو پکې داوم ولکا وقالت ذا یو لګول منل مبایعات دی یا میدان مبایعات اس لیے ہم طرح بیعت کرےو یا جو نبی دا جان مومنات او یوبایع ماشاءاللہ یوبایانک یوبا یوبا یعنک قال کان تیما عقد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او پای کی طریقے صبر مبارک افسل کرے کی معروف کنا طبعهن بالمعروف قالت المعروف الذي عقد علينا الله نافی یوفي چمن طریقے نظر کو معروف کی نا فرمائیں کہ نبی الله نخت مشهجه داپې مشتلی چې نو به ننددو کاري کوو ننلو کاري کوو ګراي کوو به د خپلمه ولا ن ویلله ویل به نه ولا بند والله نه ش په جایایبات خوونه به انګریمان به شلووا الله نان نهپه شاهرن یخت به نه چې د بهبر سری کوو داې چې کو لگا و کوله و بهون ک به دو به او سامت از اغاز داقا ماشین تیجور شوی لکا از اغاز کوچان و مشینی تاستی مشین ها بایدو که کنه تاستی نخیز اغاز کوچان و مشینی داقا شوش از اغاز آه ها کوچان و مشینی تیجور کنه اغاز اغاز اغاز نیا توپ توکو مشین تی قام الميت ندى ومر يموت فيقوم باقيم ثم يمرش باجرجتم كي په نپاسي يا فيقول واجبلا واسيدا او لا وذلك الا وكل به ملكاني فليذكرش بي مقرقركي يل هذاني كسلك ولشكركي احكذا كنتي لكتي الله ذو اصف بجمع اليد بالصدر موته سوق هه دا حدیث پسرولتو و یوکم اویاتک پندر سو اتطر نمبر حدیث کی ترشہ دے ہیں بس بس بس بس بس بس سبادری ہوگو رئی ورکا یارت رکھتا اوہو سبابر تجد اتنی زرمی بری موکر بری